Du lytter til Radio 24-7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvi. Det er altid kedeligt at skulle lægge ud med en berigtigelse, men det gør vi så. Dan Bjerregård er her ikke i dag. Han er simpelthen for travlt med andre vigtige opgaver ude i virkeligheden. Så Nedim, det er dig og mig. Det er bare mig og dig, mor. <laughs> Så op. <laughs> uh, vi får en gæst lidt senere, uh, Anne-Sophie, som skal fortælle om en meget retagtig, uh, vil gerne sige, uh, afslutning eller et forløb efter et uh, kortvarigt kæresteforhold. Hendes ekskæreste er blevet dømt for at have forfulgt og chikaneret hende på tænkelige måder igennem mange, mange måneder. Hun kommer det senere. Jeg glæder mig til at møde hende. Ja, det kan jeg godt forstå. Uh, vi har fået en mail fra en lytter, som jeg faktisk uh, lige ville nævne for dig. Det er Mette, der skriver til os af... Uh, hun er virkelig glad for programmet, og hun især synes, at det har fået et løft, efter du er blevet en del af holdet, dem. Oh, øh. Og så spørger hun, hvad der egentlig, fordi vi taler så meget om rocker og bander, og alle de her, så spørger hun, hvad der egentlig er forskellen på at være rocker og være bandemedlem. Og det er jo dybest set oplagt at spørge dig om det. Kan du forklare det sådan forholdsvis enkelt? Uh... Jamen jeg går jo ud, for dengang jeg var en del af miljøet, der var der en stor forskel. Der var rockerne jo mere organiseret, og de havde præsidenter og kasserer og vicepræsidenter. Men det der var den store forskel, det var, at rockerne kørte på Harley, og du kunne ikke være rocker, hvis du ikke havde en Harley. Du kunne kun være en lille stikkerandring, hvis du var. Forskeren er så, at øh, indvandrerne, de øh, går ikke med Veste. Altså, når du, du ser indvandrerne, så mener du banderne, ikke? Jo, det er jo Hva? mest dem, der sådan er bandemiljøet, jo. Men, men de har ikke nogen vest, og de kører ikke på Harley. Og, og, men, men nu til dags, der er indvandrerne og begyndt at køre på Harley, og det ser vi også med den nye gruppe, der hedder Satudara, hvor det er en, mere end en indvandrergruppe, men der kører på Harley. Jo, så. og de har også rygmærker, altså det der klassiske rocker-look med vesten med rygmærket på. For det var jo også oprindeligt det, der ligesom var forskellen. Jamen, jeg kan huske, da vi startede Los Coetters, der... Altså, den band jeg var, var med i og styre og der, der spurgte de, hvordan de ville have, hvad for noget tøj, vi skulle have på, og så sagde jeg til dem, fordi jeg ikke vidste dem med Vest og sådan noget, så sagde jeg, at jeg kunne godt tænke mig, at det var Veste. Altså, det var en rockergruppe, som øh, I var tilknyttet? Ja, vi var en støttergruppe til Bandit også, og der spurgte de, hvilken slags øh, stil, vi gerne ville have, og så sagde jeg, at vi ville gerne have Veste, og der må de jo fortælle mig, det kan ikke lade sig gøre, da, da, så skal alle medlemmerne have en Harley, fordi det er et lov, der er i rockermiljøet me mellem alle rockere, at du kan ikke være rocker, hvis du ikke har en Harley. Så det er forskellen. Men der er vel også den forskel, at de store internationale rockerklubber, altså Hells Angels og Banditos, jo, har jo en, en lang historie, <gørg> og har det her internationale broderskab i godsøjne, øh, med, med nogle traditioner og regler og principper og sådan noget, hvor, hvor de bander, vi ser i København, har en, en løser struktur, og, og det handler også. Altså relationerne handler også om noget andet. Er det ikke typisk sådan, nogen, det, der kender hinanden fra da de var små, og nu laver vi en bande, og nu laver vi en gruppe og sådan. Noget? Jo jo, men, men nu, nu er der bare sket det, at øh, øh Banderne, indvandrerbanderne, er jo begyndt at se op til de store rockere, som her Angels og Banditters, øh, og har præsidenter allerede fra første dag, de starter en bandit. Og så man kopierer ligesom Ja, men det er også fordi, der er mere struktur i det, og så løber dine medlemmer heller ikke bare rundt og, og skaber problemer for klubben, fordi så begynder der at være regler, der skal følges, og, og det er jo en meget god struktur. Så i dag, tror du, der er der måske ikke den store forskel på at være medlem det ene eller et andet sted? Jo, det vil jeg sige, der er. Forskellen er, er, er så bare, at øh, der, der er flere regler, der skal følges hos LTFs og Banditos. Os, der er også der, en lang der. optagelsesprocedil. Og der er en lang optagelsesprocedil. Nu ved jeg ikke, hvordan den er hos LTFs. Altså, da jeg gik ud, var jo LTF, der jo ikke. Det var lige startet op. Så jeg ved ikke, hvordan de kører deres. Men, men dengang, der var det rockeren, det var sværest at blive medlem hos. Og, og de der og bander, der kunne man ligesom bare... Der kom du ind og ud og sprang mellem hinanden og sådan jeg håber, det i hvert fald var nogenlunde svar, og ellers så kommer vi nok til at snakke om de her mennesker igen en anden gang. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I mandags afsag Østrelands retdom i sagen om den meget omtalte pige fra Kundby, som blev dømt for forsøg på terrorisme. Hun fik otte års fængsel, og en stor del af diskussionen undervejs i den her sag, og faktisk også inde i retten, er jo i virkeligheden om, når vi nu ved om denne her unge piges fortid og opvækst, at hun har haft det rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt. De sociale myndigheder har været opmærksom på hende og familien, siden hun var to år gammel. Og mentalerklæringen taler om et behov for en massiv social, pædagogisk, psykologisk indsats. Er det her så egentlig en social sag, der er gået fuldstændig galt, eller er det jo det, der foregår inde i retten, en straffesag. Hvordan skal vi se den her sag? Og da hun så fik dommen på de otte års fængsel, selvom anklagemyndigheden havde ønsket, at hun skulle idømmes forvaring på ubestemt tid, så sagde hendes forsvarsadvokat efterfølgende sådan her. Jeg må jo formode, at der i kriminalforsvars- og politiets regi er nogle kompetente mennesker, både inden for psykologisk og psykiatrisk behandling, men jo også inden for antiradikalisering, som kan hjælpe hende. Og jeg er da også helt sikker på, at systemet, om jeg så må sige, nu vil gå i gang med at se på, jamen hvem er det, der skal have fat i hende, hvad er det, vi skal sætte ind med. Fordi alle, både min klient og hendes familie, men jo også hele samfundet, har selvfølgelig en interesse i, at hun kommer tilbage på det rigtige spor. Det forsvarsadvokat Melle Dage, som vi hørte her, har talt meget om under retssagen, var et behov for en afradikalisering af den her unge pige, som jo på meget, meget kort tid blev så opslugt af tankerne om, om islamisk terrorisme, at hun selv begyndte at sidde og blande kemikalier for at lave bomber og sprænge skoler. John Hatting, landsformand for Kriminalforsorgsforeningen, skulle gerne være med os nu. Er du det, John? Ja, det er. Kriminalforsorgsforeningen er den forening, der repræsenterer, ja, groft sagt kan man sige, de ansatte i Kriminalforsorgen, som ikke er fængselsbetjente. Det er i hvert fald en række civilt ansatte, lærere, pædagoger, en række og andre, der er organiseret i Kriminalforsorgsforeningen. Det er rigtigt. Og så er vi ringet til dig, fordi jeg tænker, at når forsvarsadvokaten taler om de her kompetente mennesker, som skal kunne tage hånd om og så videre i en sag som den her og dybest set alt det her, der handler om resocialisering, og i det her tilfælde afradikalisering, så er det vel så nogen som dig og dine medlemmer, der, der må anses for at være de kompetente myndigheder? Okay? Ja, vi er nok ikke den kompetente myndighed, men vi er ansat hos myndigheden. Vi er jo en række, række fagprofessionelle, der jo gør vores bedste for at hjælpe folk på den måde, at de jo så selvfølgelig for ikke begår ny kriminalitet. Men vil det sige, at der er, når man bliver placeret i et fængsel, så er der til rådighed denne her, i den konkrete sag at der jo tale om, ifølge følge taler, behov for en massiv socialpædagogisk-psykologisk indsats. At det, at det kan man så tage hånd om hos jer? Altså, det er, det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, at der er jo ansat lærere, der er jo ansat nogle pædagoger, der er der ansat nogle forskellige, der vil arbejde med hendes øh, problematikker, men jo ikke som noget mere indgående systematisk eller massivt, som der bliver formuleret. Øh, man vil jo kunne gå lidt i skole i kriminelforsorgen, når man sidder inde. Man vil kunne jo øh, have samtaler øh, med forskellige fagpersoner, øh, når, når der er behov for det, men det er, da, det er jo ikke sådan et behandlingsforløb. Kriminelforsorgen er jo, er jo afsoningen, øh, og, og det er klart, at det fylder... Øh, Rigtig meget, og det fylder også langt mere, end det har gjort tidligere. Hvis man har fulgt med i den offentlige debat de senere år, så, så vil man jo også vide, at det er et område, der er blevet beskåret voldsomt. Og det er et uh, område, som, hvor uh, sikkerhed fylder rigtig meget. Men, men vi hører jo om programmer, som øh, altså f.eks. misbrugsbehandling til, til af, stofafhængige øh, indsatte, og de her øh, vredeshåndteringsprogrammer, og, og jo også indsatsen for bandeexit i kriminalforsvarsinstitutioner Og så har forsvarsadvokaten i den her sag om Pin fra Kundby talt om, om noget afradikalisering. Hvad er yeah. hvad er det? Ved du det? Ja, af, altså øh, afradikalisering er jo en eller anden form for samlet for at man man prøver med forskellige indsatser at øh, få folk på bedre tanker. Det er jo ikke noget bestemt, ligeså vel som exit ikke som sådan er noget bestemt, men er en men er sådan en øh, tuborgklamme, hvor inden for, at man kan putte forskellige sociale indsatser, undervisningsindsatser, øh, samtaleindsatser i form af psykologi alt muligvis. Øh, så, så det er ikke sådan på den led nærmere bestemt, hvad det er. Så der er ikke sådan et øh, program, man kan sætte i gang. Der er ikke et afradikaliseringsprogram, øh, som, øh, som hun kan blive omfattet af. Men, øh, men der vil være nogen, en række ting, som hun vil, kunne, hun vil kunne deltage i, og det vil jo være fritidsaktiviteter. Det vil være, at hun kunne, jo hvis hun er misbrugende, gå i misbrugsbehandling. Det vil være undervisning på folkeskoleniveau og en række andre uh, tiltag, som hun ville kunne uh, deltage i. Altså, det vil kunne, du nævnte selv, fredshåndtering. Der er sådan nogle forskellige kognitive programmer, man ville kunne, uh, kunne deltage i. John, uh, her tænk, jeg tænker bare, den her uh, unge pige, hun er jo. Uh en, en trussel mod det danske samfund, fordi hun har fået nogle radikale tankegang, at burde man ikke sende en imam ind, der, hun er jo blevet vejlet forkert, så vi skal have en imam ind, der kan sidde og snakke med hende og fortælle hende, hvordan islam i virkeligheden er. Altså, så hun kan... Mm. Altså, det jeg hører fra dig, der er bare ikke nogen præster indenover, og jeg synes bare... Jo, at det, det har er noget. Men du Nej. siger jo bare ikke noget. Der er også, der er også ansat præster fra den danske folkekirke i Kriminelforsorgen, og så er der ansat imarer. Men, men, vil... men en del af programmet ville det så være at sende en imam ind, der kunne snakke med hende om, hvad, hvad sådan rigtig er, fordi det lyder, som om, ja. hvor hun har læst de forkerte steder. Jeg tror, man ville, altså, ja, man ville jo kunne foretage en vurdering af, om det ville være en god idé. Jeg vil ikke sige, at det er noget, der... Og nu gætter jeg, fordi det her det er jo en konkret sag, så jeg gætter bare sådan overordnet, at det ikke er noget man står parat med og tænker, at det er det første, vi gør. Men, men det, lyder som en, det lyder da som en rigtig nærliggende og god tanke, at man vil kunne gøre det som et led blandt mange indsatser. Men, men i de her forskellige programmer, du nævner, øh, eller forskellige ja. tilbud, der er alt fra, fra noget skole og, og noget øh, jobforberedende og, og så osv., virker det? Altså det er vel, som vi under en stor hat kunne kalde resocialiseringsindsats i fængslerne. Virker det? Ja, det, det er også et rigtig godt spørgsmål, og det er også lidt et åbent spørgsmål, fordi det virker jo under visse forudsætninger, og det vil sige, at hun skal jo være motiveret, hun skal være interesseret i, at, at ville noget andet med sit liv. Altså, når jeg ser sådan, jeg kender jo ikke hende, men, men af presseomtalen, så tænker jeg, at det her har vi at gøre med et, et barn, som, som nu er et stort barn, som er massivt svigtet gennem sin opvækst, og har brug for en række grundlæggende sociale indsatser og psykologiske indsatser. Og det vil da nok være det klogeste at tænke i, at, at få hende anbragt på en social institution. Det kan være, at det ikke kommer til at ske med det samme, fordi at hun jo øh, har, nyder en vis presseopmærksomhed, øh, og sagen vil jo, vil jo blive Så Det kan man jo sige, at pressen er, er gode grunde. Øh, men, men måske ville det klogeste være, at anbringe hende uden for kriminalforsorgen i en social institution, så hun fik, fik muligheden for at lære nogle af de ting, hun jo ikke har lært. Det af ja. det, der har været omtalt også af hendes forsvarsadvokat under sagen. Det er, at hun har jo siddet i... Øh 20-22 måneder, og der har været rejst en vis kritik af, hvorfor har man ikke sat ind med en eller anden form for, og nu bruger jeg igen ordet afradikalisering, selvom jeg ikke helt ved, hvad det sådan konkret skulle være, mm. under varetægtsfængslingen. Men gør man generelt det, arbejder med alle de her ting, under varetægtsfængslingen? Nej, det er meget begrænset, hvad der foregår i en varetægtsperiode. Altså, jeg, der tror jeg, man skal forestille sig et, et gammelt resthus, der ligger på et af købstadenes tårer, og hvor at, øh, der jo bare er en række celler og en gang, og hvis man er heldig, så er der også et lille undervisningslokale, og måske er der også et andet lokale, hvor at man kan lave noget arbejde. Så det er virkelig begrænset. Så der, øh, der kan man sige, at øh, noget af det dårligste, vi foretager os i, i, øh, i Dansk Kriminelle det er da vores varetægtsperiode. Det kunne man med fordel... Øh, optimere langt, langt øh, i forhold til at øh, ændre det og lave indsatser, der vil række, række fremad. Altså, tænk hvis vi nu havde noget undervisning, og vi havde noget i sprogsbehandling af en, en ordentlig kvalitet, at der var øh, sociale indsatser derinde, at der var mulighed for at have samtaler med psykologer øh, osv. Altså, det som er de behov, jeg tror, man skal, når jeg siger det på den her måde, så tænker jeg, at man skal, man skal se det som, at inden man kommer i fængsel, så har man sandsynligvis øh, været, øh, fordi det er der rigtig mange desværre, der har været anbragt, øh, kommer fra en familie med misbrug, er måske selv misbrugende, øh, har ikke rigtig noget uddannelse, har øh, dårlige øh, skolefærdigheder, som følge her af, har øh, rigtig dårligt indtægtsgrundlag. Forældrene har, har også et dårligt uddannelsesniveau og har øh, måske også misbrug inde på livet, så man er... En social case på, ja, på en lang række fronter. Og så kommer man i kriminalforsorgen og så ændrer det sig i det øjeblik, døren lukker. Så bliver man en, ja, undskyld, skidekriminel. Og det er klart, at det er, øh, det er hvad skal man sige, det er et dilemma, det er et paradoks. Fordi at, så glemmer vi måske lidt, at den her socialt udsatte jo nok har begået noget kriminelt og skal sidde i fængsel. Og det er vi alle sammen enige om. Men man skal også hjælpes. Og hvis ikke man bliver hjulpet, så, så er sandsynligheden for, at man kommer igen i Kriminalforsorgen, og igen og igen, den er desværre rigtig stor. Nu er der jo lige i her uge blevet indgået en aftale om de økonomiske rammer for Kriminalforsorgen de næste mange år frem. Der er rigtig adskillige 100 millioner mere til Kriminalforsorgen i de kommende år. Kommer det til at hjælpe på den indsats, som, som dine medlemmer, altså lærer, pædagoger og ansatte i Kriminalforsorgen, kan, kan give? Til, øh, til indsatte. Det er, er der penge til resocialisering, kunne jeg også sige? Nej, det er der ikke. Det er der, øh, øh, jeg var til et stort møde omkring øh, hele, øh, hele flereårsaftalen, der blev indgået forleden i går. Øh, og øh, og der, der må man bare sige, at det er øh, det er sikkerhed, sikkerhed med sikkerhed på. Og så er der en, en, nogle ganske få resocialiserende indsatser, der bliver videreført. Men langt det meste handler om sikkerhed. Øh, i forhold til bander øh, og, og flere betjente, på, øh, fordi den mangler man rigtig mange af også. Så der er ikke penge til øh, det socialiserende arbejde. Der er ikke, altså, man kan sige, så det er lidt det korte lys derpå. Man burde, øh, man burde tænke mere langsigtet og prøve at øh, skabe nogle løsninger, der har... Øh, der ville jo understøtte, at folk de får et nyt livsgrundlag. Altså, de, man kan jo forestille sig bare altså helt almindeligt at sige, tænk nu, hvis folk de gik noget med i skole, de fik noget uddannelse, og de fik interesse for nogle andre ting. Ja, så ville sandsynligheden for, at de vil begynde at orientere sig mod noget andet, jo være langt større, og dermed så lægger de kriminaliteten på hylden. Og så når de bliver løslet, så er der altså bare en langt større sandsynlighed for, at de, at, at de får et andet liv med et andet livsindhold. Og, Og Hattie, også. må, må ja. jeg lige spørge, men du er jo landsmand for Kriminalforsorgerens Forening, ikke? Ja. Har du ikke noget at sige? For det lyder som om, du har alle de gode idéer, men hvorfor er det, at... Lytter man ikke til dig? Det er der vel nogen, der gør. Vi, vi foreslår politikerne hele tiden at tænke i, i de resocialiserende baner, ikke? Vi har hele tiden et, et program, der handler om, at, at nu gør gøre det, der virker. Vi er, jo, vi, vi er jo mest af alt interesserede i at lave en indsats, der er øh, velunderbygget, der er øh, baseret på viden, og, øh, og selvfølgelig rækker frem mod, at vi får lavet et tryggere samfund med mindre kriminalitet. Og hvordan gør man det? Ja, det gør man jo ved uh, helt enkelt, at vi, øh, at vi øh, arbejder med de indsatte, der kommer ind med alle mulige problemer. Og men, man så... men, men hvis I ikke har økonomien til det, John Hattling, hvorfor slår du så Jamen, ikke borgeret foran politikerne? Og ja, vi har og hoppet meget højt i mange år. Men hvis du, du har jo sikkert også bemærket, at den politiske dagsorden handler om noget andet de her år. Den handler om stramninger. Den handler om nul Den handler om, at når man er kriminel, så har man selv købt billetten. Og det skulle man have tænkt over noget tidligere. Så der er jo, der er jo nogle helt andre dagsordner, der, der spiller ind. Jeg vil sige, at... For 10 år siden var der en helt anden lydhørhed over for det resocialiserende arbejde. I dag, der kan den ligge på et, desværre på et ret lille sted. John Hatting, landsformand for Kriminalforsorgsforeningen. Mange tak, fordi du ville være med og dele tankerne og erfaringerne med os. Og velkommen. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. En 26-årig mand er den 15. november 2017 af en domsmand, domsmandsret ved retten i Roskilde idømt ubetinget fængsel i ni måneder for blandt andet en række overtrædelser af lov om tilhold over for sin ekskæreste og ekskærestens familie. Sådan står der i en, et kort resume på retten i Roskildes hjemmeside. Og øh, den ekskæreste, der er tale om, det er en Sofie, som nu er kommet på besøg hos os i studiet. Hej, Sofie. Hej. Velkommen, og tak fordi du vil komme. Det tak. lyder jo sådan lidt... Øh, Overtrædelser overtredelser af lov om tilhold, Æ, det, det lyder jo som sådan et eller andet papirarbejde-agtigt, men det er jo ikke helt det, der er historien om dig og din ekskæreste. Ja? Nej, slet snart, ikke. Snart imod. Hvis jeg lige indledningsvis opsummerer, så var, var du og ham her, I havde kendt hinanden. I var gode venner, havde været i et stykke tid ret gode venner faktisk, ikke? Jo, meget gode venner. Ja, og så blev I kærester sådan hen over sommeren. Ja. Men så øh, er i i et stykke tid, og du synes ikke rigtigt, det spiller så godt, og så slår du op med ham. Ja. Hvordan tog han det? Jamen, det tog han ikke så godt. Øh, Sådan i han... første omgang. Jamen, til at starte med, øh, der, øh, der sagde jeg til ham, vi skulle holde en pause.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 Efter et ikke ret lang tid af det her, så, ved jeg, så er du og din mor sammen med nogle veninder til en koncert i København, øh, i Tivoli, ja. ikke også? Jo. Og I står sådan op på en balkon og nyder koncerten, og alt er godt, og så på vejen hjem, så modtager du et, øh, en MMS, et billede på din telefon. Ja. Hvad var det? Øhm, det var et billede af, af balkonen, som han havde taget, for at sige ligesom, at Am, jeg har også... Altså et billede af jer? Af, ja, af os. Eller op mod os, der hvor vi stod. Det var ikke af selve os, men det var taget op imod balkongen, hvor vi stod. Øhm. Så, så han har jo vist, at I var derinde? Ja, for han var der selv. Jamen jeg tænker, I står på balkongen, så han har jo vidst, at I stod deroppe? Ja. Og så tager han billedet og sender det til dig? Bare for at lade dig vide? at han var der, ja og han holder øje med mig, og han har styr på, hvad jeg laver, og hvem jeg er sammen med. Det var sådan, det endte til sidst, at jeg skulle vide, at han vidste, hvad jeg lavede, og hvad for noget tøj jeg havde på, og hvor jeg var henne, og hvad jeg spiste, og hvad jeg gjorde, og sådan blev det meget hurtigt, og så det, det kunne jeg ikke. <laughs> ja, allerede da I var kærester, ja. måske. Ja, så ja. det var blandt andet derfor, at du ikke havde lyst til at være kærester med ham. Ja. Så bliver han ved med at kontakte dig, og Opsøge der og dukke op steder og sådan noget. Og så sker der det en aften i efteråret sidste år, at I kommer hjem fra noget familiefødsel Du kommer hjem først alene. Du bor sammen med din mor, skal vi sige, sådan lidt på landet, ude på landet, ude på Ringsted. Ja. Og så kommer du hjem til huset alene og kan se, at der har været indbrud, og jeres hunde er væk. Ja. I havde to dejlige hunde, som ikke er der. Ja. Hvad skete der så der? Jamen, da jeg kommer hjem og opdager, at vores hunde er væk, der vender det hele sig ind i mig. Jeg får det rigtig dårligt. Øhm, jeg øhm, har før været kommet hjem til et indbrud, hvor 20'erne har været i huset. Og det gjorde så, at jeg kiggede ind i huset. og kunne se, at der var indbrud af hundene. De kom ikke, så jeg løb ud i bilen og skyndte mig at køre igen. Og jeg ringede til min mor og skreg ind i telefonen, at hundene var væk. Øhm og så går der så lidt, så er hun jo på vej hjem, og hun går helt i panik, og så kommer de hjem. Jeg kører så hjem til min mor og morfar, og der er på vej derhen, der møder så altså Morten, som kører foran mig. Fuldstændig sindssyg kørsel øh, ind altså, foran han ligger mig. i bil foran dig, og yeah. Morten er ekskæresten, yeah. det er ham det hele andet om. Ja. Yeah. Så efterlyser I hundene, I også øh, har der, de lokale medier dækker den her historie om, og mor og datter, og hundene er forsvundet, og hvor de er henne og sådan noget. Men du har, har du fortalt mig hele tiden, en fornemmelse af, at han har noget med det her at gøre. Ja. Øhm, jeg vidste, jeg havde en mavefornemmelse af, altså om, at det var ham, der havde gjort det. Og det var fordi, at jeg hele tiden havde ventet på... Altså, da jeg slået op med ham, det gjorde jeg en uge før, det her skete. Eller nej, en uge før, det her skete, der blokerede jeg ham på mine sociale medier og på telefonen, fordi at han ikke kunne lade mig være. Og der havde jeg slået op med ham noget tid før det. Øhm, og øh, jeg havde så, altså uden at snakke med min mor om det, havde jeg ikke involveret hende i det, eller nogen af de andre øh, fra min familie, men jeg havde hele tiden ventet på, at der skulle ske noget. Ikke at jeg troede, at der skulle ske det, som der gjorde, for det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig, for det var ikke ham, jeg kendte, som der gjort det her. Ja... Ja, for det skal vi måske ja. så også fortælle. Der gik nogle dage, før I fandt ud af, hvad der faktisk var sket. Og det ja. er en af de mange ting, han er blevet dømt for, nemlig, at han havde taget jeres hune, og han slog dem ihjel. Ja. Og så sendte han der et billede af dem, ikke? Jo. Jeg sad på politistationen til afhøring, øh, torsdag morgen. Og det her med indbruddet var jo så lørdag. Øh, og øh, der sidder der, der har jeg en... Øh, Hvorfor var du til at afhøre? Det er, det er fordi, at øhm, vi var kørt ud i hans hus en aften, hvor at alle mine sociale medier på min telefon, den, øh, eller min telefon, kunne man sige, din Facebook bliver nulstillet, din Gmail bliver nulstillet, din, din øh, Apple-ID bliver ændret. Altså efter indbruget hjemme, ja. hos jeg, så sker alle de her ting på, på alle dine konti. Ja. Og det har du en for... Han, din den gjorde... computer er blevet hugget, ikke Ja, det, var, det vidste jeg, fordi at han havde stjålet min computer og min iPad. Og for at komme ind på min computer, der skulle du bruge en kode. Og den kode var han den eneste, der kendte. Så, så du kan regne ud, at når der bliver ændret af de her ting, ja. så må det være ham, der er inde i dine systemer? Ja, fordi... Så tager I hjem til ham og finder også nogle, noget make-up og nogle ting, som du kan se, det er noget, der er hukket hjemme fra dig? Ja, vi finder i hvert fald nogle ting, som der gør, at vi ved, at det er ham, der har lavet et her indbrud. Og så går I til politiet? Ja. Yeah. Og så sidder du til afhøring torsdag forhåndag. Yeah. Det var der, du var, undskyld. Yeah. <laughs> øhm, og der jeg så sidder derhen. der har jeg en samtale kørende med ham på telefonen, og det siger, at politiet skal blive ved med. Og øhm, jeg skriver så frem og tilbage med ham at, eller om, at... Ja, det der så er sket øh, natten inden det, det er, han har hævet os rundt hele natten for at lede efter at hunden og sagt, at de er her, de er her, de er altså, her. Så han har skrevet til dig, at jeg ved, hvor hun er, og jeg kan skaffe dem tilbage til dig? Ja. Så du mødtes med ham? Eller skrev han bare, hvor du skulle køre hen? Efter vi har været ude i hans hus den aften, det var så aften før, så hele natten der... Der lå han og kørte rundt med os og sagde, at vi skulle køre til Køge, fordi at der var nogen i Ellemarken i Køge, der havde hunde Og så sagde han bagefter, at nej, men de er ikke der. De er ude på sorøvej, lidt ude, hvor vi bor. Og der var de så heller ikke, og så skulle han lige hjem og hente noget. Og så kom han igen og sagde, at så går jeg ned og kigger på jernbanen, og de siger, at de er der. Og han bildte os alt muligt ind, bare for at være sammen med mig, fordi han ville stå og holde mig i hånden og have, at jeg skulle af ham på panden. Og det gjorde jeg også, og jeg følte mig ekstremt ydmyget, men jeg følte, at det var det, der skulle til, for, jeg for at du kunne, kunne, få dine ja, for jeg kunne finde ud af, hvor hundene var, for jeg vidste, det var ham, der havde dem. M Molle, øh, han ringer til dig og siger, jeg ved, hvor det her hunden er, og så mødes du med ham, Nej. eller hvordan er det, du kommer i kontakt med ham og mødes med ham? Det er den del, jeg ikke forstår. Jamen, jeg kommer i kontakt med ham ved, at vi kører ud. Der sker jo det på min telefon at min Facebook bliver nulstillet, min gmail og alt ja. det der. Og så er det, at jeg siger til min mor, nu kører vi. Og så kører vi ud til ham. Okay. Og der er det så, vi kommer i kontakt med ham, hvor vi så finder nogle af de genstande hjemme fra os. Og der kommer der ringer vi også efter politiet, og de rykker også ud. Og der vi så få en undskyldning af politiet øh, efterfølgende, fordi... Ja, at, der gik lidt galt i, ja, i den det, aften, ja der, ja, der var... Ja. Øhm, men så efter der, ja. det, det så den nat, hvor han ligger og kører rundt med os og siger, at de er der, og de, de er der, og, og de er var... der. Og den eneste grund til, at du kørte med ham, fordi jeg kan forestille mig, du har lige set, kørte, nogle af dine ting, de lå ja. i hans hus, ikke? Så jeg kørte ikke med ham i hans bil, altså vi kørte i en, med det, en anden bil, Men ja. grunden til, at du gik med ham, fordi du håbede selvfølgelig på, at ja. han vidste, hvor hundene var. Så, så det ja, var ikke fordi, fordi, at du havde meledenhed med ham eller noget. Nej, men jeg var hele tiden sikker på, at jeg var den eneste, der kunne få ud af ham, hvor de var henne. Fordi jeg vidste, hvordan jeg skulle tale til ham. Ja. De andre råbte jo af ham. Øh, jeg blev nødt til at bevare overbelægget. Og prøve at snakke med ham, som han gerne vil have, at jeg skulle snakke med ham. Og sige til ham, at hvis du finder hundene, så skal vi nok blive kærester igen. Og det troede han så også på. Øhm, for det så sker næste dag, da vi sidder på politistationen. Så sender han mig så det billede af hundene. Øhm. Han starter med at skrive, at, at de ikke varme mere. Og så skriver jeg til ham, hvad mener du? Og så siger politiet til mig, at jeg skal bære om et bevis, fordi de tror ikke på ham. Og så skriver jeg så til ham, at jeg gerne vil have et bevis. Og så sender han mig så et billede af mine to små hunde, der ligger døde, hvor han er sådan opstillet med skovbunden, med tungeren ud af munden og blod over det hele. Fra det her øjeblik, der bliver I, hvis du ikke havde været klar over det før klar over, at, øh, at det her, det kan ende fuldstændig vanvittig galt. Yeah. Og at han åbenbart ikke rigtig har nogen stopknap stop i forhold til, hvad han vil gøre for at holde fast i dig. Yeah. Så som, som øh, du har fortalt mig det, så, så bliver jeg nødt til nu at, at komme væk hjemmefra og, og prøve at bo hos nogle andre og flytte jer væk. Det er også det, politiet anbefaler jer, fordi han altså bliver ved med at, at opsøge dig og følge efter dig og dukke op mærkelige steder, ikke?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 Så politiet gav jer et safe house? Så det var ikke hjemme hos en monster eller en mor? Jo, men det var hjemme hos nogen, vi kendte. Okay. Som politiet blev oplyst. Altså, de, de fik oplyst adressen som de eneste. Okay, så det var ikke noget, politiet gav jer. Det var, de, I gav oplyst bare politiet, hvor I tog hen, så de ja. vidste, hvor I var. Okay. Ja. Og selvom I er helt i skjul, og ingen ved, hvor I er, og I ikke fortæller det til nogen, så lykkes det efter ikke ret lang tid, da I skal hen og møde nogle andre. Så er han der pludselig igen. Ja. Opsøger jer igen, og har fundet jer. Ja. Og der bliver vi så også ekskorteret, eller politiet kører foran os på det tidspunkt, videre til Hotel Hvidehus i Køge, hvor de så... Ja, altså, jeg installerer jer på ja. hotellet, i hvert fald for en enkelt nat, ja. og holder øje med jer. Ja, fordi han lå og om os det andet sted, hvor vi var kommet hen. Ja, men, var, men var han ikke blevet anholdt? Jo, han blev anholdt den aften, eller han blev anholdt der med hunden i bilen. Og der blev de nødt til at løslede ham igen, samme aften. Fik du en grund på det? Der har vel ikke umiddelbart været grundlag for at bede om at få ham varetægtsfængslet? Altså for det grunden er jo... Altså... Der ligger jo to døde hunde i hans bil. Ja, men der tror jeg altså ikke, at vi er som udgangspunkt nødvendigvis oppe i en strafferamme, som gør, at man kan varetægtsfængsle ham. Så det er nok derfor. Okay. Men lad os lade de juridiske detaljer ligge. Vi kan sige, at lang tid efter, så er han jo blevet dømt blandt andet for at have, øh, have slået de to hunde ihjel. Yeah. Han får også et tilhold om, at han ikke må nærme sig dig. Mm. Og det må man sige, det er han rammelig ligeglad med. Ja. Yeah. Ikke også? Og det, vi får det faktisk rigtig hurtigt, øh, det tilhold. Men han bliver jo bare ved. Han ringer, og han skriver, og han opsøger os. Og altså, kører efter os. Du har fortalt mig om, at du på et tidspunkt, øh, så tager du på højskole, altså væk fra der, hvor du bor, og får faktisk en, en måneds tid, hvor han ikke er i nærheden af dig. Så forfølger han så til gengæld din mor og andre medlemmer af din familie, som han også henvender sig til i et væk. Øhm, men du er egentlig i fred, fordi du er væk på den her højskole. Og så en dag skal du køre hjem på besøg på weekend eller andet, og ligger i din bil på motorvejen, og er i gang med at overhale en lastbil. Ja. Yeah. Og hvad sker der så? Jeg vil lige sige, at det er på vej, tilbage fra mit hjem altså jeg skal hen mod højskolen men øhm, der sker det at øh, jeg kommer kørende på motorvejen og jeg skal over en lastbil og jeg trækker ud øhm, og så kan jeg se i mit, mit bagspejl at der kommer en bil meget hurtigt bagfra og inden jeg får set mig om så er den helt oppe i enden af min bil øhm, og jeg føler mig presset til at trække hurtigt ind foran lastbilen og da jeg så gør det så kører den bil, der er bagved mig, ind foran mig og bremser rigtig, rigtig hårdt op. Så lastbilen bag mig rører i slinger, og jeg rører i slinger, og den dytter, og jeg må køre ud i nødsporet og bremse, fordi jeg går så meget i chok. Øh, og jeg du har ikke haft køregård så længe på det tidspunkt. Nej, og jeg var sikker på, at jeg skulle blive mest af den lastbil øh, og ham. Men på det tidspunkt, der ved jeg ikke, at det er ham, der kører i bilen, for at få en ny bil. Ja, det er en bil, du ikke kender, som laver det her med dig. Ja. Og du er helt panikslagen og får ringet op til din mor, og hun taler til dig, prøver at berue lidt, og mens du stadig skal ligge og køre derude på motorvejen. Ja. Men når du kommer længere frem, så møder du den her chikanerende bil igen i en runde ja. Jo. Og så kan du se, at det er Morten, din ekskæreste. Ja, så kan jeg tydeligt se, at det er ham i bilen. Og så er det først, at jeg ligesom bliver endnu mere bange. Ja, for det er vel dybest set der er, skal, det kan jeg også sige til dig, at denne her slags historie, de her eksempler er der et hav af. Ja. Altså du ville jo nærmest ikke kunne huske dem alle sammen, hvis du sad og skulle regne dem op på en tidslinje, eller? Nej, for det er alt muligt. Ja. Det er der, der er opringningerne, og der er de her forfølgelser, og der er chikanekørsel på den måde, også over for din mor. Der er der bliver smidt skrald i jeres have igen og igen og igen. Det er noget politiet tager ud til sidst og henter og finder øh, spor af, at de kan simpelthen fastslå, at, at det er ham, der har smidt det her affald. Der, der er så mange forskellige eksempler og ting, der sker i den her periode, så det er nærmest, at vi vil kunne sidde her i timevis, ja. og stadigvæk ikke nå igennem dem alle sammen. Ja. Må jeg spørge, hvor lang tid du har været venner med ham, før I blev kærester? Jamen, jeg var venner med ham i cirka 3 måneder. Øh, og så var vi jo kærester i de cirka 3 måneder, så det er nok et halvt år, samlagt at vi har kendt hinanden. Så er det da vildt, at han er blevet så forelsket i dig. Ja. Yeah. For mig så var han jo blevet helt besat, og da jeg tager på højskole, så sker der jo der, så hans besættelse rører over på min mor. Ja, så begynder han at genere hende. Ja. Yeah. I opdagede jeg også på et tidspunkt, at han har placeret sådan nogle gps søger under jeresbiler. Ja. Yeah. Sådan så, han kan følge efter jer. Ja. Yeah. Du sagde lige før, at du bliver, du bliver bange. Du bliver endnu mere bange, tror jeg, du brugte den ja. formulering. Men, men den der frygt, et er det ubehagelige, at han dukker op hele tiden. At han mm. er der hele tiden. Og irriterende, at han ikke kan lade dig være i fred. Hvornår bliver det til, at du faktisk bliver bange for ham? Jeg vil sige, at jeg er nok bange for ham hele tiden. Fordi at jeg er bange for det, han har gjort. Altså, det, han har gjort imod min hund, så tænker jeg...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 Mener du har lovet, da du den der aften lovede ham? Jeg skriver ham, at... ikke til ham. Han skriver til Han mig, skriver til ja. dig. Men du svarer ikke mere nej, overhovedet? Nej, nej, nej. Har du nogen idé om, hvad der ville kunne have fået ham til at holde op med det her? Nej, fordi der sker jo det, at han beder om et konfliktråd. Et konfliktråd? Ja. ja. Øh, og det vil han have med mig, men det er jeg slet ikke i stand til, og jeg, det har jeg ikke lyst til. Øh, så det får han med min mor... Og efter at det, altså han så, eller det så har været der... Det er sådan et møde, hvor man sidder yeah. med, med en meler, professionel person, ved bordet, og så kan man ligesom prøve at føre en samtale og, og finde en eller anden form for fred imellem sig. Ja, politiet var der så også ja. til det her. Ja. For, øhm. Men det skete der ikke noget ved, og det hjalp ikke overhovedet. Det gjorde det bare meget værre. Altså, føler jeg, han blev meget mere besat af os alle sammen. Han havde jo også en GPS på min mormors bil i tre uger. Hvad har hun gjort? Hun er jo ikke med i det her. Det, som jeg føler, det er, altså, det er, jo, det er jo fint nok, han, eller, det er jo ikke fint nok, men jeg kunne forstå, hvis han gjorde alt det her imod mig, fordi det er mig, der er op med ham. Men at han også vender det imod hele min familie, det har jeg det meget skidt med. At det skal gå ud over alle dem. Han begynder også at lave øh, falske profiler på forskellige sociale medier for både at komme i kontakt med dig, men også netop i, med, med flere andre af din familie, ikke? Jo, og mine venner. Og dine venner. Og din kusine, som, ja. som du er tæt på, ikke? Som er en, en veninde også. Hun, øh, hun lurer faktisk ikke i første omgang, at det er ham, der gemmer sig bag den her profil, en eller anden fyr, der skriver til hende på nettet. Nej. Så hun når... Faktisk at tale så meget med ham, at hun også fortæller ham om, hvad der sker med hendes gode veninde, altså dig. Ja. Yeah. Hvordan opdager I, at det er ham, der så gemmer sig ved det? Det gør vi ved, at, øh, at jeg finder ud af, at den her profil, det er ham. Fordi han har sendt mig en øh, falsk datingprofil af mig, som han har lavet. Og øh, jeg skriver så til min kusine, at hvis den her profil kontakter dem... Så skal de ikke svare på noget, fordi at det er Morten. Og så sker der det, at min jeg har to kusiner. Den det er så den ældste, der har skrevet med ham. Og min anden kusine fortæller mig så, at hun har skrevet med ham. Øhm. Og, øh. Og hun har også skrevet meget med ham. Altså, det, er ikke, det, det har ikke kun været en dag. Det har måske været to uger. Så de har faktisk noget at lære hinanden Eller at en, kende. Eller en uge måske, ja. ja. De har noget at lære hinanden at kende. Og... Han prøver også på denne her måde at komme i kontakt med både dig og dine venner og din familie. Det er virkelig bare en anden måde at, at holde fast i jer alle sammen og lade jer vide, at jeg er der hele tiden. Og det er jo det, der er den ubehagelige fornemmelse, som jeg forstår dig. Det der ja. med, at jeg er der hele tiden, jeg holder øje med dig. Og jeg ved, hvad I alle sammen laver. Ja, det var, ikke, det var ikke kun den profil. Så var der ti andre falske. Han lyvede mig at lave falske Facebook-profiler, ansøge alle mine venner, alle øh, mine familiemedlemmer og alle, jeg kender, og skriver direkte til mig, at han har opsøgt min ekskærester og mine gamle bedste veninder, og snakket med dem om, hvad jeg er for en. Blandt de tilhold, han får, altså det, politiet gør for at, at prøve at hjælpe jer til at at han skal holde sig væk. Der får han også at vide, at han ikke må komme i nærheden af der, hvor du og din mor bor. Der er sådan, et, der er sådan en grænse rundt om, hvor man siger, at du må ikke komme tættere på huset end her. Ja. Og det holder han så lige akkurat udenfor, da han så køber sig et hus i nærheden, ikke? Jo, altså han har det områdeforbud. Ja. Hvor han ikke må, det betyder, at han må ikke købe op jeg vej, hvor vi bor. Men han har så købt en gård på sidevejen, så hvor langt er det fra din hoved, der? Mm, tror jeg tror 700 meter, 700 meter. Så der ejer han en bolig? Ja, en, har han har købt en stor gård. Han sidder i fængsel nu, ja. og han fik 9 måneders fængsel for, for alle de her ting, han har foretaget sig. Den dom er blevet anket af anklagemyndigheden, som synes, at han skal have en hårdere straf. Det ved jeg, det er du enig med anklagemyndigheden i, ikke? Ja. Yeah. Så nu skal sagen øh, føres igen ved landsretten? Ja. Yeah. Men i byretten i Roskilde Ret, hvor sagen blev behandlet her i forrige uge, der skulle du også ind og vidne imod ham. Og i hele det her forløb, som så har strukket sig over, hvad, 8, 9, 10 måneder, næsten et år, der er han slutningen af perioden, så bliver han varetægtsfængslet. Så bliver han løsladt, så generer han jer igen, så bliver han varetægtsfængslet en gang til. Ja. Og så bliver der rejst den her sag med øh, over 50 forskellige forhold, ting han har gjort, han ikke må, herunder, at han har overtrådt de tilhav, han har fået, og så selvfølgelig helt spørgsmål om, at han har taget jeres hunde og slået mile, og alt muligt andet. Du skal ind og vidne imod ham i retten. Ja. Hvordan var det? Jeg havde det forfærdeligt, da jeg skulle derind. Der øhm, meningen var, at, jeg så at køre min mor om morgenen. hun skulle vidne først, og så skulle jeg efter. Men jeg får det rigtig dårligt, og jeg står faktisk derhjemme og kaster op, og har slet ikke lyst. Øhm, men der så kommer ind øh, til retten, så det, at jeg så skal ind og vidne der, er, så jeg er jeg selvfølgelig rigtig nervøs. Øhm, fordi at jeg er gået med til, at han ikke skal føres ud af lokalet, men han skal sidde nede bagved. Så han skal være i retssalen, mens du afgiver forklaringen? Ja. Øhm... Var du bange for at se ham? Ja. Men det er igen det med, at jeg er bange for, hvad om han kunne finde på at gøre mig noget. Og jeg tænker, hver gang jeg ser ham, så tænker jeg på, hvad er det, du vil med mig? Hvad er det, du vil gøre mig? Eller min familie. Har du spurgt ham? Nej, fordi han det, vi har jo et, altså et, et tilhold, der gør, at han må ikke kontakte mig. Men, at... men jeg tænkte, den tid, hvor I alligevel skrev lidt sammen, spurgte du ham ikke, hvad er det, du vil? Altså, forstår du ikke, at jeg gider noget med dig? Fik du ikke skrevet det til ham? Mm. Jo, det gjorde han nok, men han, han forstod bare ikke op i sit hoved, at, at det ikke skulle være os to mere. Man kan vel også sige, at situationen er jo kommet ud på et fuldstændig grotesk overdrev, hvis man skulle forestille sig, at han stadig ønsker, at I skal være kærester, fordi det, det er jo ret umuligt at forestille sig med hele det her forløb. Altså, at, der er jo ikke noget sådan logisk, der taler for, at hvis han bare bliver ved med at genere dig, så kan I blive lykkelige kærester bagefter. Altså for de fleste mennesker er det jo ret absurd at forestille sig. Ja, men der er sgu nogle af de der stokker, de skulle lige glade om deres kæreste er ulykkelig, bare de får det de jager. Så det er dejligt, at han er væk fra den lige nu. Da, da du skulle give den der forklaring i retten, Anne-Sophie, så du havde det rigtig, rigtig skidt med det inden da. Og så kommer du ind i retssalen, og, sådan, og jeg ved også, du var også bange for, at du ikke kunne huske det ordentligt. Og sådan ja. noget. Men hvordan var det så, da du faktisk sad? Der var det faktisk fint øhm, Da jeg først kommer i gang Så får jeg fortalt det hele Og jeg, der er ikke noget jeg ikke kan huske og ved, Jo det jeg så ikke kan huske Hvis jeg så er et, et lille punkt eller øh, Omkring hvornår han har kørt på Havopjærvej For det har han jo gjort rigtig mange gange Som øhm, der, var han ikke så må man må der hvor I bor Og hvor ja. han ikke må køre hen ja. øhm, Så sagde jeg bare at Det kunne jeg ikke lige huske Og så gik det videre jeg, jeg havde en fornemmelse af bagefter At det faktisk var gået fint og det sagde de andre så også. Han har jo indrømmet nogle af tingene, men ikke det hele. Nej. Øh, så, så, da, så I skulle jo have rettens afgørelse af, om han var skyldig i alt det her, eller ej. Og det sagde retten, det var han. Ja. Hvordan var det at høre det? Det var en lettelse. For jeg har gået et år og ventet på, at han skulle blive domskyldig for det med de hunde. Og det er det største... Altså, det er den største... Det, det, er, det er det, der er fyldt mest for mig. Det har været det med, hvis han ikke blev dømt skyldig for de hunde. Altså for at slå jer ja, ja, ja, så ville jeg blive frygtelig ked af det. Fordi jeg, vidste, eller jeg ved, at det er ham, der har gjort det. Så bliver han fundet skyldig også i det. Og så bliver der udmålt en straf på ni måneders fængsel. Ja. Hvad synes du om det? Det fik vi jo at vide den onsdag morgen, da vi ikke kommer. Der starter anklagen jo med at sige 8 til ni måneder. Så du vidste godt, det var i det lav? Og der prøvede jeg helt sammen. Fordi jeg synes, at det var alt for lidt. Og jeg havde regnet med, at han i hvert fald skulle have et år, når der er gået et år af mit liv med alt det her. Så... så også bare det, at han kun skal sidde en tredjedel, ikke? Så det er ikke engang den fulde ni måneder. Er det ikke det, der hedder to tredjedel? To. Og man kan blive prøveløslet efter to tid men det er jo ikke givet at man skal det, at man bliver det. Så det kan man ikke vide. Men han nu... har siddet 15 ugers Jeg Ja, indtil nu. Ja. Du sagde til mig, da vi talte om det her tidligere, at, at nogle gange kunne du godt ønske dig, at han, at han bare havde givet dig nogle bank. Ja. Det er jo, det er jo en underlig ting at ønske sig af sin ekskæreste, at han skal tæve en. Kan du prøve at forklare, hvad det er, du mener man? Ja, øhm, Jeg mener bare, at hvis, hvis han... Jeg havde slået mig, så har det umuligt gjort lige så ondt, som alt det her andet, han gjort. han, gjort. Det, han gør med, at han opsøger en, når man ikke ved, han er... Altså, hvis jeg kører på en vej, og han lige pludselig kommer imod mig i rasende fart, og kører udenom at lige sige støjblik, det kan gøre en så bange, og, altså frem for, hvis han bare havde slået mig, og så var det det, så kunne jeg prøve at komme, over, altså, komme videre. Men det her, det kan jeg ikke rigtig komme videre... Fordi at det sker igen og igen. Så du også i virkeligheden hele tiden venter på, hvornår sker det? Eller du ved, at lige pludselig er han der igen? Hvor ja, sidste gang han blev løsladt efter sin varteksfængsel, mm. der gik der ingen gang 24 timer, så møder jeg ham. Så møder du ham igen? Ja, så kommer han kørende på Havrøbjergvej lige imod, eller efter mig. Han, kø, han følger mig hjem til Havrøbjergvej. Altså... Hvis siden er der sammen med dig, eller går han bag i dig? Nej, øhm, altså jeg kører i bil, og så kommer han i sin bil. Okay, på den måde. jeg tænker ja, ikke, at de kører foran mig hele vejen hjem. Okay. Udover at du jo så, som du har fortalt os om, stort set har været bange i nærmest et år over den her måde, han, han har behandlet dig på, og, og din familie på. Hvad gør det ellers ved dig? Vil, vil det, kan du have et helt almindeligt liv? Nej, det kan jeg ikke. Øhm, altså, jeg har, gået, jeg har gået en del til psykolog, øhm, for at have nogen at snakke med alle de ting om, alle de ting, jeg har inde i mit hoved, alle de ting, jeg har været bange for, alle de ting, jeg er bange for, at skal ske. Øhm, jeg har haft svært ved at passe et arbejde hver dag, fordi jeg har været træt, fordi jeg ikke har sovet om natten, fordi jeg ligger vågen og tænker over alle de her ting. Um, så ja, og mine venner, jeg har ikke særlig mange venner tilbage, fordi de tør ikke at komme hos mig. De, de um, har droppet og inviteret, inviteret mig til fødselsdag, fordi de er bange for, at han også følger efter. Og de er bange for, hvis han skulle gøre dem noget. De er bange for, hvis han skulle gøre deres hund noget. Uh, vi har nogle venner... Familie, der tager deres hund med på arbejde, fordi de er bange for, hvad der skal ske for dem. Og det gør så, at jeg bliver skubbet væk. Så ja, jeg har været meget alene. Har I tænkt på at flytte, dræget det mor? Ja. Øhm. Man hører tit om de her stalker, men når, når offeret så flytter, så som om, det stopper der. De siger jo, dem vi har snakket med det om, de siger jo så til os, at hvis vi flytter, så flytter han med. Så skal man flytte langt væk, sådan helt over i det mørke Jylland, hvor han kun kan komme en gang om ugen. Fordi det er så langt. Eller andre nørrebro. <laughs> ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg talte med en af mine kolleger her på radioen, før du skulle komme og fortalte hende om, om din historie. Og så, så udbrød hun, da hun havde hørt bare en lille del af, hvad jeg fortalte om, hvordan han havde behandlet sig. Så sagde hun... Altså, jeg havde så meget bare hyret nogen, der kunne, der kunne ligesom give ham en skræk i livet. Sådan en, mm. sådan en bred nædim-type der, der kunne uh, skræmme livet af ham. Jeg havde gjort det gratis for dig. Jeg havde stalker. Det kan umuligt være den første, der har sagt sådan. Nej, det er måske den øh, nummer 5.000. Altså, der... det er det, alle siger. Men jeg tror, altså, det hjælper jo ikke. Fordi hvis, hvis man bare hyrer nogen til at gør så gøre sådan noget, så kan jeg miste min mor resten af mit liv. Fordi så skal hun sidde inden fordi hun har sagt ja til, at nogen så gør det imod ham. Og hvad så, hvis han så ikke kommer helt væk? Så skal han så vil han gøre min mormor noget, eller min moster noget, eller nogen, der er tæt på mig noget, eller mig. Man kan jo også sige, at i det øjeblik, du allierede dig med nogle typer, som om muligt var værre end ham, ja. så, så trapper du jo også konflikten op i virkeligheden, ikke? Ja, og igennem alt det her, der har vi ikke gjort, altså mig og min familie, vi har ikke gjort noget, som, som vi ikke skulle have gjort. Og det har vi stadig ikke lyst til. Nej, det er, det er faktisk vigtigt for dig, ja, det er at du meget har vigtigt. opført dig ordentligt, ja. selvom han har ikke har gjort det. Ja, også fordi jeg har rigtig meget respekt over for politiet. Og det har jeg altid haft. Så jeg har ikke lyst til at rydde mig ud i sådan noget. Så øh, Nedim, dit ellers venlige tilbud, øh, og, og alle andre, der måtte tænke det samme, øh, ellers tak. Jeg skal lige sige, jeg har ikke hørt noget om, at han skulle straffes. Jeg troede, du ville ansætte mig til at tage et snak med ham. Nå, <laughs> det, det kunne måske også... Nej, puh, der skal vi slet ikke hen, Nedim. Den slags skal du heller ikke regne og gøre mere. Du har jo faktisk, Nedim, i din kriminelle fortid, jo en vis erfaring med og presse mennesker på den her måde. Ikke ekskærester, men andre mennesker, som skulle vide, vi er der, vi holder øje med dig, vi ved, hvor du er. Gør det ikke et indtryk på dig at høre, hvordan det føles for den anden side, når en Sofie fortæller den her historie? Øh, jo, men nu gør det, fordi det har fået mig til at tænke over det. Øh, men ellers har jeg ikke tænkt over, at det var det samme. Men der er det jo selvfølgelig på en eller anden måde. Du har også selv oplevet det, ikke? Jo, da jeg gik ud af bandemiljøet, der, der kunne jeg godt mærke, at... Uh at der var nogen, der følgte efter mig, og skulle hele tiden finde ud af, hvor jeg var henne og sådan noget. Og som jeg forstår det, så er det en, en, en del af denne her chicane de pres. Det handler om, at den, man følger efter, skal vide, at man følger efter. Er det ikke rigtigt, hans -Sophie? han det det, det, det handler om, er hele tiden, at du skal være klar over, at han er der hele tiden. Jo, han sendte mig sms'er, hvor jeg stod, det var meget mad, du skulle købe på tanken i går. Øh, eller ringede til min mor og sagde, at vi havde været i brug dagen før, og hvad for noget tøj, jeg havde på, og at hun sad i bilen, imens jeg var inde og købte noget, og sådan hele tiden. Det hele begyndte jo med, at I var venner og kærester. Ja. Og så er det endt det her vanvittige sted. Har du ikke nogen gange forbandet dig selv over, at du overhovedet, ligesom kom tæt på ham her? Eller ønskede dig, at der ligesom havde været et tegn, så du havde kunnet styre udenom ham? Jo, hver dag. Altså, jeg, jeg beskylder mig selv, hver eneste dag for, at det er min skyld, alt det, der er sket, men det ved jeg jo også godt, at det, altså, jeg har jo ikke bedt ham om at gøre det, han har gjort. Der er, altså, der er aldrig var nogen, der havde været så sød imod ham, som jeg havde... Øhm. Og grunden til, at jeg ikke gik fra ham bare lige sådan, det var også fordi, at han troede mig mere, at han ville begå selvmord, hvis jeg gik fra ham. Han sagde til mig, at han ikke kunne leve uden mig, og at de ting, jeg fortalte ham, og det, jeg betroede mig til ham, betød meget for ham, og... Øhm, ja, men... Ja... ja det er, er der måske det faktisk det ikke så ret meget mere at sige til. Og ved du hvad, en Sofie, Vi har heller ikke tid til at fortælle mere. Ja. Sagen mod din chikanerende ekskæreste skal altså køre igen fra landsretten. Vi ved endnu ikke, hvornår. Jeg ved, du håber på, at, at ligesom anklagemyndigheden, at der så vil blive idømt en hårdere straf end din 9 måneders fængsel, han væk i byretten. Ja. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Nedim Yassar. Anne-Sophie var på besøg hos os. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tak for i dag. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.